Vaztojmë me lexim në librin uh, Shahsul Sunna e Imam Barbarahrit rahimehullah me shpëdimin e sheh Rabi ibn Hadi al-Madkhali hafidhahu tahaala uh, kemi lexuar temat që kanë të bëjnë me iman domethënë si definicioni i imanit edhe kush quhet për besimtar e gjithë më radhë në pikën e 50 autori رحمه الله كفان ولا يخرج احد من اهل القبلة من الاسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل او يرد شيئا من اثار من اثار رسول الله صلى الله عليه وسلم askus nuk nzirret prej islamit askus prej اهل القبلة do mfan njerzit e qibles nuk nxjerrat prej islamit derisa të refuzojë një ajet prej librit të Allahut ose të refuzojë diçka prej asaj që është transmetuar prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam au yusalli li ghayril lah ose derisa të fal domthan të falet për dikën tjetër përveç Allahut au yabhaha li ghayril lah ose të thër kurban për tjetër kan përveç Allahut وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك ان تخرجه من الاسلام. Domethan nëse bën diçka prej këtyre punëve, atëherë ke obligim që ta nxjerrësh prej islamit. Domethan ta llogaritësh se nuk është në islam. فإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن ومسلم بالاسم لا بالحقيقه. Domethan nëse nuk ka bërë diçka prej këtyre, atëherë ai është besimtar, musliman dhe më thonë, me emër, jo, dhe më thonë, pra nuk e dëshmonë realitetin. <coughs> Në këtë paragraf, autori Rahimahullah ka da është mi refuzu këvarijtë. Sëpse këvarijtë dhe të të i bojnë qafira muslimant për disa mëkate. Edhe, si pas tyre, kushe ban një mëkat të madhë, a i ika do të thot aty i is largu Imani, nuk ka imam, edhe nuk është në prej pjesëtarëve të Islamit, por ka bë kufr, edhe ka dal prej rrethit të Islamit. Prandaj këtu autori rahimahullahu ka thonë, nuk nxirret askush prej njerëzave të kiblës, do të thon prej ummetit musliman, ata që e falin namazin. Pra për medalu gjithashtu edhe kjo është një prej fjalëve që e përdorin dietarët është përqëllim, du më thanë se Namazi është prej bazave të fejs edhe ata njerës që e falin Namazin nuk nëziren prej Islamit përderi sa nuk bojnë diska që është kufër i qartë, këtu ka pru disa shembuj kurse për anulluesit e Islamit besoj se kemi shpjegu gjersisht edhe në detaj e deri diku duke shpjegu librin e Dhe më thëmë duke shpjegu librin në anulluesit e islamit, duke më bështet në shpjegimin e Shekha Abdullah Bukharit. Hafi dhe Allah. Do thëtë aty kini në detaje ma mirë. Kërse këtu, pra, si që thëtë Shekherëbi, është qëlimi pra refuzimi i khavaricve, është qëlimi për, për kujtu se nuk nëzirët njeri pre islamit për ndë një mëkatë ose për diska që ka hi në rangu në mëkateve. Jo sikur havarisht të cilët nëzirin njerin islamit për islamit për disa mëkate. Dëmë thënë, havarisht e kohës të onë për disa mëkate. Janë të përqëndrum në disa mëkate në bastë të cilave e bojnë qafir njerin, kurse havarisht të parë i ka nëzirë muslimant për islamit për cilin do mëkatë. Ato, dhe më thanë, kanë dogarit e, Cilin do më katë kufër edhe dalje prej islamit Dhe më thanë, muslimani nuk lejohet të nëzirat prej islamit Për vetë se në qovë se bën kufër kurse për mëkatet, pa mar parasysh se sa të mëdha janë ato mëkate, ka disa që, që janë më të mëdhoja, siç është vrasja, zinaja, vjedhja, pirja alkooli ose të ngjashmet, do të thonë që janë mëkate të mëdha. Ë, por për ato nuk nxirret njeri prej Islamit, ë, sepse Allahu subhanahu wa taala ka thënë inna allahe la yaghfiru an yusraka bihi, do të thonë Allahu nuk e fal një mëkat që janë është shirku do të them nuk e fal nëse dikush i bën shirkat i, wa yaghfiru ma dunen zalika liman yasha kurse përveç ti përveç këtij mëkati, do të më them përveç shirkut, çdo gjë që është pas tij e fal kujt doje Allahu. Do të them a njëri që është prej njerëzve të tauhidit, për njerëzve të uhidit, prej Islamit, do të them për njerëzve të Kibles, e, pa marr parasysh çfarë mëkati janë që nuk ka arrit deri në nivelin e shirkut Allahu ia ja fal nëse do. Do të thonë ai njerëz që ka bërë mëkate të tilla, asht në volnetin e vëdshirën e Allahut, pra nëse do Allahu ia ja fal dhe nuk e dënon për ato, as pak, edhe nëse kurse nëse do e dënon për ato mëkate. Mirpo, ai njerëz që nuk ka vdekë me shirku Edhe nëse dënohet për mëkatit që i ka bo Do të dale prej gjëhënemit Pa tjetër Pra do të dënohet Për një periud të caktuar Versisht prej mëkatit Kjo është akidja e hlusune u elgjema Që është e bazuar në Fjallt e Allahut Edhe në fjallt e pengamerit Sallallahu aleyhi ve sellem Pra si që është në kitë tekst Edhe ky tekst i Kur'anit, do të them ky ajet, është bazë edhe për atë çka kemi tholtë anulluesit e Islamit. Do të them ajo që është që është kufër i qartë, pra kjo tregon se nuk lejohet me nxjerr njeriu prej Islamit, nuk, le, nuk lejohet muslimanin me nxjerr prej Islamit ose me quajt qafir. E përveç nëse ka bërë diçka që është kufër i qartë. Për cilin ka argument të qartë drejt për drejt Prej kuronit ose prej sunetit Dhe kjo është një prej argumenteve Ka dhe argumente tjera në kuran Edhe në hadithet e pëngamirit sallallahu anem sallem Si që janë hadithet e shefatit Që të regojnë se bëjnë ba, shefat pëngamerte Bëjnë me lachet e besimtart e kështu me radhë shihidat Bëjnë shefat për kamë për ata që ka kanë bëhë mëkate. Dëmë thonë, ka mundësi që t'ju falen mëkatet edhe mos t'hinë në gjëhenem. Edhe ka mundësi që t'hinë prapë të batë që fatë për ta që t'ndziren ma heret e kështu meravë, e kështu meravë, si që është në hadithin që e transmetohen Bukhariu dhe muslimi nga Abu Sejdel Kudri, ku thuhet, sa Allahu ju thot me laqeve në ziren i prej gjëhenemit, atë njeri që në zemrën e të cilit do të gjeni iman sa një dinar, pastaj të thotë nëzirën i e, prej gjehenemit se cilin njeri, në zemrën e të cilit do të gjeni iman sa gjysëm dinari, pastaj nëzirën i se cilin njeri në zemrën e të cilit do të gjeni iman sa një koker. Do thotë sa një koker melli, si e përmendin, ose... Gruori ose sikdo mërat, do më, më thon edhe kjo as një prej argumenteve se imani rritet edhe zvoglohet. Do thon ka dikush që ka imanin të vogël sa një monedh, do thon sa një dinar, dikush sa gjysmë dinari, dikush sa një kokër elbi, do thon se dikush e ka imanin shumë të vogël. Pse kjo? Për shkak të mëkateve, çka i ka bën? Do thon për shkak të atinë mëkateve, imani i zvoglohet, zvoglohet, zvoglohet kamet sum pak për shkak që atyre mëkateve dënohet në xhenem, mirë po ky është argumenti drejt për drejt se pa mar parasysh sa ai sigurisht ka bën shumë mëkate edhe shumë të mëdha. Do të thonë që ka më të që i ka më të çfaq iman, edhe dënohet në xhenem, mirë po prap do të dalë. Do të thonë nuk mbetet përgjithmonë sepse nuk ka bërë kufër ose nuk i ka bëra shirk Allahut subhanahu wa taala. Domethënë me këtë fjalë autori rahimahullahu do duke i thënë këtë fjalë do më sqaru akiden e ahli sunniti ahlu sunna wal jemaa edhe i refuzon xavalixut se sektet e devijuara ato s'kan largu prej akides së ahli sunnedit kanë sku në njërin prej dy ekstremeve ose në teprim ose në cungim ose mangsim disa prej atyre sekteve, më thojnë se mëkati nuk e dëmton imanin, ose njeri unë nuk e dëmton mëkati për deri sa ka iman, siç nuk i ban dobi vepra e mirë ose i badeti, ati shka ka kufrë. Dhe të cikur shka nuk i ban dobi qafirit as një loj i badeti, ashtu edhe besimtarit nuk i ban dam as një loj mëkatit. Dhe të atajan murgjetë. Ose e, grupet Ma ekstremet mërgjeve Të cilët e, e kanë pruket Më dheb të fliqur, të bostër Me të cilën Të më thanë i kanë Në nënsmu më katët I kanë nënsmu Në faktë urdrat edhe ndalesat e Allahut Në thotë se njeri Edhe nëse i shkel urdrat e Allahut Edhe nëse i shkel ndalesat e Allahut Nuk i banë damë Dhe më thënë, përderi sa i ka besim në zemër Munët me do Shka dojë, e kështu që I një rantët edhe mëkatartë E kanë pranu Më të madhe këtë më dhebë Në vejprat e tyre Edhe i kanë nënçmu Urve atë edhe ndalesat e allahut Edhe kanë marë guzim Dhe më thënë që ti bajnë e, Prandaj kure së qarojmë në këta Se njeri nuk batë Mos besimtar me mëkatë Edhe se nuk jetë përgjithmonë në gjëhenem për mëkate, është qëarimin i qështjes, dhe më thënë, është refuzim i devimit këvaricve, ajo nuk do më thënë nënçmim i mëkateve, sëpse zarmë i gjëhenemit është qëmë Iran edhe dënimin në gjëhenem është qëmë Iran, njeri ashtë një e, si thënë si nëse si qëlem shëllëshit nuk menet në gjëhenem, dhe më thënë nuk mundet me duru, edhe ajo është Denim shumë i madhë Ma dje, denim i mjaftu shumë nashtë dhe Vec me kalu ka gjëhenemi Prandaj e, Njëriu duhet të ruhet prej mëkateve Edhe mëkate të janë rezik shumë i madhë Sepse ata e zvoglojnë imonin e zvoglojnë Edhe ka mundësi Duke u zvogluj imoni Njëriu me humbe dhe krejtsisht Duke u zhyt ma tepër e ma tepër mëkate Du më thënë reziku i mëkateve është i madhë Mirë pa jo që duhet të të dihet është se kërështë dikën që banë mëkatë nuk nëzirët prej imanit për deri sa nuk i ka botë që to mëkate shka janë kufër ose shka janë shirkë shirkë u është nja prej lojeve të kufrit sëpse kufri mundet me qenë edhe me mohim kurse shirkë u është duke i shëqiru Allahut në avurim diska tjetër dëmë thënë murë gjithë kanë thonë se Mëkati nuk e dëmton imanin, ose nuk e dëmton besimtarin përderi sa ka iman. Duhem thanë se nuk hi në temën e imanit vepra. Kurse në anën e kundërt, ose në ekstremin e kundërt, kanë dalë janën këvaritës të cilët thonë se për një mëkat, duhem më thanë kur njeri u bënë mëkat, këvaritës thonë se delë prej imanit, Edhe hi në kufr Kurse mote zil, mote zilit, thoin, kur më të zilit Thojnë Kur bën njeri mëkat Del për e imanit Po nuk hin në kufr Ashtë në pozit mes Dy pozitavet Më thënë pozit mes e, Kufrit edhe imanit Dhe të ajo Për, për gjykimin në dunja Kavarit së thojnë Caj që bën mëkat Del për e imanit Edhe hi në kufr e, Kurse më të zilit Më të zilit Thojnë ai që banë mëkat delë për imanit, po nuk hinë kufër. Jetë në një pozitë nërmet imanit edhe kufërit. E për gjykimin në kjiret, ata janë dëbara partë. Dëmë thonë, si Motezilit edhe Kavarijt, për në kjiret thonë se ai që banë mëkat anështë për gjithmonë në gëhenem edhe nuk delë asë njerë për ti. Dëmë thotë veç për që është një në e në ndonya dallojnë se xavarit thonë ai tju bën mëkat, më thënë hinë kufr, kështu që lejohet të luftohet, dritet, ti merr atë pasuria e kështu me rad. Ajo të zilit thonë nuk ka hinkufër, ka me ndër me atë kufrit edhe i imamit. Domthon ata e kanë thon kët fjalë ë ose e kanë kët akide që është në kundërshtim me fjalën e Allahut, sepse Allah subhanahu wa taala ka thon Inna Allahe la ja gëfiru e një shrakabihi Vë ja gëfiru madu në dhali kelimen njëshe Dëmë thënë Allahu nuk e falë shirkun Kërse pas shirkut ose më posë se shirkut Zëmë ka të shkasht Allahu ja falë kuj të doj Kërse për shirkun, vetëm për shirkun ka thënë Allahu Se është veprusi ti përgjithmon në gjahenem Si që thotë në surën elmaide Kërse për shirkun Innehu me një shrikbillahi, fakat harram Allahu a lehi l'gjenne, ve ma'uahun nar, du më than, aj që i ban shirk Allahut, Allahu ati ja ka ndalu djënetin, du më than, se nuk mundet me hinë djënet as njëher, edhe vëndbanimi ti është djëhenemi, du më than, aty dhët jetë përgjithmon, e aj që nuk i ka bësh shirk Allahut, du më than, se dhët dale prej djëhenemit. Këto dy sekte, ose këto dy ekstrejme kanë marë vetëm një aspekt prej teksteve shëriatike prej ajeteve të kuronit edhe fjallëve të më nga merit sallallahu aleyhi vësallem du më thëmë grupi i këvaritjve ata i kanë dhonë përparsi vetëm ajeteve të kërcnimit shka janë du më thëmë përmendja e dënimeve për lojët të ndryshmet mëkateve edhe i kanë lën ajeteve që janë të mëshirës edhe faljes e kështu me radhë dhe më thonë e kanë e kanë humbë shpresën në mëshirën e Allahut edhe u ahumbin njerëzve shpresën mëshirën e Allahut dhe më thonë a i shkaban më kapë nuk i lonë ven për mëshirën e Allahut pra vetëm aspektet e kërcnimit dhe më thonë qatëra jetë e, që i kanë ato dhe më thonë kërcnimet për dënim Kur sallallahu ka thon inna hulai ay esmin rauhilla illa alqaumul kafirun. Do thon prej mësirës së Allahut ose në mësirën e Allahut e humbin shpresën vetëm njerëzit mosbesimtar. Nga ana tjetër murjid janë të siguruar prej dënimit Allahut. Thonë, djenë të Allahut. Do thon diën sigurum. Ata i japin përparësi vetëm teksteve që flasin për mësirën edhe falen e Allahut, edhe i lan kërcësisht tekstet që kanë për kërcënimin me dënim për mëkatet. Edhe në një mënyrë, domethënë ata janë të siguruar prej kurtheve ose prej do të thot prej kurtheve të Allahut, siç e shpreh Allahu në Kur'an. Domethënë është fjala për dënimin e kështu më radh. Kurse Allahu për ata ka thënë fa la yamunukrallah me illa alqaumul khasirun. Domethënë kurthi rekursitit Allahut nuk ndihet i sigurt askush përveç popullit të skaturum. Do të them gjithashtu, edhe ajo është ata njerëz që nuk kanë besim. Ë, do të them murxjet kanë hisën këta jetin e dytë që e përmendëm kurse xavariz në ayetin e parë. Ë, ma tutje ka thonë thot autori la youh Ose në këtë paragraf, dhe më thënë, La ju kërëgjua hëtë minë ahlë i kibla, Minë lë islami, hëtta e rrët dhe ajëtën minë kitab i Allah. Dhe më thënë, Se askush prej njerësve të kibles, Nuk nëzirët prej islamit, Derisa të mos më hoje një ajet prej libri të Allahut. Dhe më thënë, një njeri, Qëka e më hëndë një fjalë prej kuranit, Ose një ajet, ose ajë qëka e më hëndë kuranin, Për atë nuk ka dyshim se është mëzbesimtar, edhe shpalet për qafir. Aty nuk ka e, diskutim se ajtë që ka e mëhonë kuranin, ose një ajet, ose qoftë një fjallë, ose një shkrojnë prej librit Allahut, ajtë është mëzbesimtar, edhe është qafir, të më thanë është jashtë islamit. Përveç atyre që kanë keq interpretim, që ka e thuet të uilë, do thot grupe të ndryshme të bidaxive mohojn disa fjalta të Allahut, i mohojn cilësitë e Allahut ose mohojn diçka s'ka në prej Kur'anit, midis pa jo duke përgjënjeshtru, duke thënë se nuk është nuk është prej Allahut e kështu me radh, por duke thënë se ka tjetër kuptim, do të më thonë e interpretojn gabimisht. Ajo është për shkak devimeve të bidaxive s'ka i kanë sjell. E njerëzit e këtilë nuk shpallën qafira, po shpallën bidatëgji. Këtu më thanë se ata nuk e kanë komentimin e drejtë të kuranit dhe sunetit, pranda janë bidatëgji, mirë po vazhdojnë të mbetën mbërënda e rrethit të islamit. Si që kanë doðë më të zilive, si që tha me sharive, murgjeve, po edhe khavaricve gjithashtu, mënyra si e, akides të tynë është mohim i disa ajetëve, por ajo është me e, te uilë, me, ke, me keq interpretim, duke besu se ajo është e, shpjegimi i saktë, pra ndaj atë nuk shpalën qafira, por duhet me o tregu argumentet për kuptimin e sakt të tynë ajetëve edhe duhet mi apru dhe më thënë argumentet edhe nëse ju silën argumentet edhe këngullin prap në mëhim atërë, bënë edhe të qafira mirë për përderi sa kan atë pengesën e keq interpretimit edhe kanë penges dhe më thënë ajo është penges prej të këfirit pra nuk bënë qafira përshka këse kanë mendim të gabum për kuptimin e ajeteve Gjithashtu ka thonë, e u jarud dëshejën min athari Rasulillahi sallallahu aleyhi wasallam. Në më thonë ose nëse, nëse më hondi qka prej e, gjurë më vetë pengamerit sallallahu aleyhi wasallam. Në më thonë prej asaj që është transmitu prej pengamerit sallallahu aleyhi wasallam. Gjithashtu bëhet qafir. Pra nëse bëhet fjalë për një hadith që është muteu atir dhe i njohur të muslimante dhe dihet. Në më thonë muslimante transmitojnë e, si hadithi pengamerit sallallahu aleyhi wasallam edhe është sahi, edhe punojnë me atë hadith, e nëse mëhon dikush një hadith që është në kitë rang, atëherë a i bëhatë bon qafir. Por nëse mëhon dikush një hadith që nuk është i njohur, ose nuk e di se është sahi, kujton se nuk është isakt, nëse mëhon atë, atëherë nuk bëhatë bon qafir. E nëse masi ti të regohet se është hadithi isakt, vazhdojnë me mëhu atëherë, du më thonë edhe ai në qatë grupë pa ashtu vlenë e njajta edhe për te uilin edhe në hadithe pra edhe ata qka kanë keq interpretim qka i mohojnë cilësitë Allahot ose mohojnë diqka prej e, asaj që është e stjarume në kuranën sunet duke interpretu ndryshe gjithashtu vlenë sigur për ajetet edhe për hadithet dhe Kërsa ai që ka e për një shtron, dhe që ka, dhe më thënë, hadith që dijet se është sahih, ose hadithet që ka e në mëtevatira, se që janë hadithet e shefatit, që ka i përmenëm. Po, hadithet e emra dhe cilësive të allot, gjithashtu hadithet për kaderin e tjera, e tjera, dhe më thënë, që ka e në mëtevatira, edhe sigurt janë se janë sahiha, pra nëse i tregohet edhe i hiqen dysimet e interpretimeve bidatëzive, edhe vazhdojnë me përgjënjështru hadithin, atër e bëndë qafil. E, gjithashtu ka përmend tjetër, prej lojëve të kufrit, s'ka i ka përmend këtu, le, li la, e u jësalli e ligajrilla, e u jëdhë bëha ligajrilla. Do në thëmë nëse falet, për tjetër kanë posa lahut, ose ban kurban për tjetër kanë posa lahut. Dhe <coughs> të namazi, edhe kurbanit, jan prej rriteve më të dukshme të islamit, do të them apo aty vetëm kaën simbole të islamit, namazi dhe qurbani, për çka edhe Allah subhanahu teala i ka përmend në të njëjtin vend, sikur në surën Kauther, inna a'tayna kal kauther, fa salli li rabbika wanhar, do të them falë për zotin tën dhe për kurban. Gjithashtu edhe na jetin tjetër, kul inna salati wa nusuki wa mahjaje wa mamati lillahi rabbil alemin, dhe më thënë thuej, namazim, kurbanim, jeta ime dhe vdekja ime janë vetëm për Allahun, Zotin e botave, la sherika lehu, dhe më thënë i cili nuk ka ortak, pra nuk i banë hëtë shirkë. Pra Allahu i ka përmenë këta, në pohimin e të uhidit, namazin e dhe kurbanin. Për çatë nëse dikush, namazin ja banë tjetër kujt, dhe ti falët tjetër kujt përveç Allahut, ose therë kurban pë ai në kadrin e simsans të shirki mad, eh s'ka nxjerrë njeriu prej islamit. Edhe kush e bën këtë është kafir. Por në rast se njeriu ka dysime prej haxhalarve, bidacëve, sufive, prej e gjithë më radh, që kanë s'ni dysime të lloj-llojshme, eh edhe i kanë i kanë deviju njerëzit prej rrugës së drejtë, edhe bajnë veprat këtylla, nuk bëhet kafir më njëherë deri sa t'i sqarohet edhe t'i silen argumentet edhe t'i vërtetohet që ajo është shirk thënë, i bon, me atë vejpëra i bën shirk Allahut i bon, e bën atë darabart me Allahun, atë të cilit t'i ja adrejton namazin ose kurbanin atë herë në qovë se vazhdon me qatë vejpër atë herë bën atë edhe i mushrik ose kafir dë më thonë Argumentet janë të shumë të, pra, si ka thonë për nga meri sallallahu a.sallem, le'an Allahu me ndhebe haligajri lah, në thonë Allahu e malkoftat që therë kurban për tjetër kanë përveç Allahut. Pra, argumentet shumë të prekuranit të, pra, të sunetit që të regojnë se therja kurbanit është shirkë, si kur shirkë u i kurejshve cilë të cilët i ka luftu për nga meri sallallahu a.sallem. Mirë për, po, tham pranese e banat me këtë interpretim po ashtu për shkak devijimit të eh, devijuesve që kanë larguar prej kuptimit të tauhidit, atëherë ashtërsietun për shkak të injorancës, derisat i sqarohet veti tregohet ti, ti sillen argumentet se ajo është circ, edhe circu nuk falet as, do të them deri në fund, atëherë Nëse vazhdon çadvepër bëhet qafir gjithashtu sikur qafira të tjerë. Pastaj ka thon autori rahimuhullah, "Wa idha fa'ala shay'an min dhalik faqad wajiba alayka an tukhrijahu min alislam." Do të them nëse bën diçka prej këtyre, atëherë ke obligim me nxjerrat prej islamit. Do të them ke obligim, meqenëse ai është qafir. Për sikur diçka diçka të tharun, nëse dikush më han një ayet ose më han Kur'anin. Atër e kje obligimat për atë me thonë se është qafir. Nëse dikush e mohon hadithin, si qësë qjarum, nëse dikush i ban këto vejprat që janë shirkë dhe kufër, gjithashtu si qësë qjarum, nëse i silën argumentet, atër e kje obligim me bo qafir. A nëse kanë dysime edhe devime për shkak të gjalarve që i ndjekin, atër e nuk ban qafira deri sa të silën argumentet pastaj thot fa idha lam yefal shay'en min dhalik do methan nëse nuk bën diçka prej këtyne pra nuk ka bën ndonjë lloj të kufrit edhe nuk ka bën shirk e krijator të veprash kanë kufriate ose lloje të ndryshme të shirkut nuk ka bën diçka prej atyre edhe i ka bën ato që janë bazat e imanit edhe bazat të islamit do methan i beson beson në Allahun pejgamberit Me lachet, eh, librat, ditën e gjykimit, e beson kaderin, e fal namazin, jep zekatin dhe eh, e agjeron Ramazanin, e shkon hadzë, kështu me radhë. Dhe me thonë qëpë se i banë këto, atëhere e ki obligim, me thonë se është musliman edhe se është besimtar. Dhe thotë eh, natë që është edukshme, se kemi së qëru edhe të tira herë që kanë është iman, që kanë është ihsan, që kanë është islam. Pra, nëse njëri ju i, i, i vepron veprat themelore të islamit, edhe i beson bazat e imanit, atë heret duhet me thonë sa i ka iman, duhet me thonë është besimtar edhe është musliman. Në atë që është e dukshme, se që është duhet ka shprej autor iman Berbehari, rrahim e Allah, thëtë fëhue mukminun vë muslimun bil ismi labil haqika, duhet me thonë është besimtarë, edhe është musliman me emër, jo me realitet, ose kuptimi i atinve dhe më thëmë se për atë ti së munësh me dëshmu nuk munësh me dëshmu se aja është me dëvërtet besintar në zemër, i pasër, se munët që do vej pra që i shetë dukshme si, si që jam namazi e kështu me radë, munët ndoshta nuk i banë pra lojnë për çatë nuk munësh me vërtetu e, pra plotësisht me argument si më fam me, me vërtetoo me vërtetim absolut se ai është besimtar, sa ajo do të thonë se ai do të shkojë në xhenet. Kurse mea pre di kujt, xhenetin ose xehenemin, se filani ka shkuën në xhenet ose filani në xehenem, gjithashtu janë për prejësos të vetë Ghaqbit, për të cilat nuk lejohet njeri me fol. Mirpo, na e kemi obligim me xhiku sipas të dukshmës. Do thonë atë që e shohim eh si besimtar edhe si musliman, e në të dukshëm na jemi të sigurt se ëst muslimana dhe se është besimtar. Edhe për atë vlen të gjitha rregullat e shariatit ndonjëa që kanë të bojnë me muslimanin ose me besimtarin, domethënë për atë nuk kemi dyshim. Pra nuk thojmë sigur si as si khawarij, as si ato grupe që janë me dyshime, që fusin dyshim në këtë çështje edhe thojnë nuk e di ashtë musliman ose pra nuk lejohet ashtu atë që eshe si musliman e vërteton se është musliman kurse përfundimin të Allah atë di vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala në gjikojmë vetëm si pas të dukshmes pandaj si të thamë pra nuk lejohet me vërtetu ose me prej për dikant se ashtë në gjënet ose në gjëhenem nuk lejot me prej për dika nësën shëhid edhe nuk lejot du më thon me, nuk lejot gjithashtu edhe në dy njo me dysu pra gjithashtu më hot prej ati njeri shka ishe këto vej pra duksme më hot edhe kufri po edhe një faku du më thonë gjithashtu thur nuk është munafik nuk është qafir është besimtar, musliman kur sa atë realitetin e ti të plotë të divetëm Allahu subhanahu wa ta'ala ka një hadith që e përmendin disa njerës ku thuhet idhara e të murrejula i a'tadu lë mësegjid fesh hidu lehu bil iman fesh hidu lehu bil iman dëmë thënë që fse e shifni njeri jun që i viziton në gjamiat dëmë thënë shkon regullisht në gjami pra i falë namazet në gjami A thëre dushmoni se është besimtar. Ky është hadith i dop, thotë Sehrebia. Ë megjithë ka vlerësime ndryshme, do të thënë disa prej dietarëve kanë thënë se është e, hadith te peri dop, në skala e munkevit ose Hadithi munker. Hadithi munker është në skallën më të ultë, pas të cilës pason e, hadithi me udh që është do të thon i shtë i shtë i sigurt kurse munkër është shumë i doft ë ky hadith është do të thon çës munkër është shumë i doft nuk e merret për argument me rregull po ka në ajet që tafarsista tregon këtë kuptim ka thon Allahu inema ya'murul masadillahi man amana billahi wal yawmil akhir do dham të thon xhamiat eh Allahut imbusin, ose, thëni, i mbusin ose do të thani i gjallërojn, pra jetojnë të ata që i besojnë Allahut edhe ditës së gjykimit. Do të thonë ata që shkojnë në xhami rregullisht çdo merat. Eh ata janë prej besimtarve. Po prapë edhe këtu themi na xhikojm për atë që është e dukshme, kurse fshecësinë di vetëm Allahu subhanahu wa taala. Deri këtu mjaftojm Pasta i vien një tëršt tërška kërkon shum së qërimë, edhe e lënë për dërës në tërë, vallahu a'lem, wa sallallahu wa sallam ala abdihi wa rasulihi nabiyna muhammad, wa akhiru da'wana, anilhamdu lillahi rabbil alameen.